Do mëngjes, me Blendin dhe Blerinën. Dita zëfill. Kemi sot një të ftuar të veçantë, pikërisht Alban Imani, vokalisti i grupit Azgjësu kur dielli që vjen mëngjes Alban. Faleminderit shumë nasim, që na sime këtu. Kemi të ftuar në studio sot zonjën Arlinda Dudaj. Faleminderit që më ftuat. Ka momente kër liria fjales më të pengohet edhe nga DJ për njohë. Ky t'a ullë shinen. Ligjun e radijës t'a ullë shinen është Gjan, Realisht, A, në shari e shumë rrëtë. Fondi fundi lajnë gjanë me Stalini. Realisht këshumë kanë thënë gjithë fërdo fundi. Dita së fillë në Radio Rock. Në gjesë që të... Që të gjithë dhe gjuhësve të radio rock Në gjesë, në gjesë Kujenje e si Sa për njësa, sa për njësa mirë edhe e, përfundova shumë kejsh Si e zhuar? Mirë, mirë, mir. shumë mirë uh, Guardianënët si ishin oh. <laughs> Mirë uh, Brina të si dona, flasë është I pas këpëshërë burgu e ti Që thonë, jërë, dëjërë, pasaj të njërë burgu Që farë u kini në fyrë dhe gjuhësve për mua Si, ko kërë molës e Dhe bëka mirë në të një një një që një. Ashtu, e? Eh? Po, po, tjetër, tjetër i hirmë. <laughs> e bra, e njësim sot uh, ditë asë dhe filë, si gjithdo më gjesë, në ora 7.30 dhe në ora 9, në faktë e 7.20, <laughs> tani, ose 7.37 me ora në blerinës, si që gjithmonë 3 minuta më braba, edhe sot një më gjesë shkëllqyërë dhe ka <laughs> qënë, e, eh, matematikë gjithmonë minus 3 si del njëti rezultate, <laughs> por uh, do të shë që, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, është një tjetër mëngjes i ngrohtë. Duket sikur ka marrën të kthesen drejt pranverës. Mhm. Mm avash avash, po avo nga dal ngadalë. Po tutje lunt të goja. Ëh? Më duket sikur, më duket sikur, nuk po, e di. Po po vin Marsi, kështu që edhe edhe mjegër altinit ka nisur të blerojë. Ëh? <laughs> ti altini nuk kalon më nëpër fusha të ngrira, ëh? Jo, tani vetëm nëpër mjegër tani. Kalon nëpër mjegër në virë. <laughs> <laughs> Dijeu. Po. Uh, shpresoj po. që jeni zgjuar që 3 ose që të 2, mirë. I treti, nuk e ti se kush është këtu Unë kam parë ca ëndra të të mërshme Sot, si kur rëftoja me shtaza Unë kam parë si kur Po, vinit në apushtonin botëm Kush, alienët? Tip alienës nuk e moroveshe ishim Po, ishte shumë hata e mave Këshu me tip Kërishë ndërtej, sa shgjërë është Mierë, unë kam parë ëndra, po nuk e ma e mund Mburë që ëndra që korë Unë kam fjetur nuk një din krebat që kam fjetur gjdo natë dhe Nuk është se ka pasur kështu, po ishin ca ca gjëra çuditshme që duhet futeshin në shpi kafshëza të vogla edhe luftoja me to. Okej. Çu, vetëm gjë që ka ndryshuar është nata. Nuk është më. Ma... Po, edini kush ka kush flet mirë natën, sepse është shprehur, është mm. shprehur që i pëlqen shumë adresa e re. Zonja Michelle Obama. Po, thotë që në fakt në anglisht e ka thën The White House feels so good. Mm -hmm. I pëlqen shumë ndjenja e shtëpisë së bardhë. Strahti mm. në shtëpinë e bardhë, adresa që është 100 uh, 1600 në Aveniu Pennsylvania në Washington DC. Mm -hmm. Zogja Obama është përshtatur shumë. I shoqi jep telimin Kongres, kjo duket flen në krevat. Flen në, në krevatin. Ështu më duan të mëqenë shumë të fria të shtëpë e bardhë. <laughs> unë bra smendje nëse krevati prezidencial është gjithashtu oval si zyra prezidenciale. A se di. Por oval në do të thotë zakonisht jo, në profilma po ti shohush, në të gjithë është katror. Jandë... Rëndin president që kam paru, nga qenë Michael Douglas me Annette Bening, tek a, ta, presidenti amerikanë. Po, pa, pa, pa, ka patur dhe filmat tjerë. Që kanë, A shtu. Janë ka futur kamërë në, në krevatin si. presidentit. <laughs> kamerë në kinematografika ato. Pok, kuptat. Ta që kishim futur në kamerë në kështu. <laughs> jo, a shtu e me besoj. Në i film nga këta, kështu që dalin YouTube. Altin, pa. ti si me ndonës e që është krevati presidencial. I përës u uh... djetë. U me ndojë faktikisht që është ingurt, ju e butë. Ingurt? Po, jo, në shë form? Se... Në shë form bëhet fjallë? Në form dretë këndësi. Dretë këndësi. Dretë këndësi. U me ndojë o valje, nga që zyra në shë o valje. Po, presidenti shqiptar? Me që është presidenti tovi, mos e ka krevatën në form sfere? Jo, e ka krevatë <laughs> shumë marinari. Krevatë marinari, një zivë një poshë. Po, berisha të gjithë mullartë. <laughs> Ton që ka dy krevatër presiden Jesim. Uh, Fillojmë me zgjedhjet në kuvendin e Shqipërisë, këto janë lajmet. Mm -hmm. Për vitin 2009 do të përdoren të njëjtat kuti votimi që janë përdorur edhe në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore në vitin 2007. Ky është një nga vendimet që pritet të marrë sot Komiteti Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e titë rraddës. Dërkohë, mm -hmm. sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kodet e sigurisë që u përdorën për mbylljen e kutive të votimit në zgjendje lokale nuk do të përdoren në zgjedhjet e 28 qershorit asai mund të përbojnë rrezik për ecurin e procesit electoral. Të njëjtat kuti, ëh, riciklim, roli po, i ambientit. Të njëjtat ambienti. një kuti, vetëm jetë njëta dvulam duket apo pula. Të njëjtat një kode. Gjë e tillë është aty, po të njëjtat kode jo, po të, të njëjtat. Nishamon ai kamerëshuror, por me uh, siguri. Kursem lek, kështu që s'ke çajën. Emartin kelë. Ati ke tingellajm, kë një lajm në dor. Ka, kam një lajm po. Po, ndonjëherë shumë interesant. Lajmi është ai vet. E çeveria duhet të kushtojmë më shumë vëmendje shpenzimeve që do të kryejë tani e Tutja. Ka kemi vëmendje. Në një kohë ku flitet se bota është e përfshirë në krizë të fortë financiare. Në fakt një një fakt i tillë, në fakt një fakt i tillë e ka bërë të ditur jo dia par dia. Kështu është se ka qenë dia lani. Përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Tiranë Geru Imbal, gjatë një konferencë në të cilën bërim me diën i gjendjen më të fundit Çka ky institucion konstaton për situatën ekonomike në Shqipëri. Mm, Shumë e drejtë. Atëherë. Mirë, do të flasim pastaj për një ekspozitë, e për një piktotor, e për një dhurat interesante që një piktotor shqiptar i bën Sarkozit, se do të flasim për manit e koleksionimit të pullave të Sarkozit. Do fokusohen të ofosë tekstin e koleksionit. Po po, ti do të na tregosh marrdhëniet tua me Guardianët e Burgut. Po patjetër, do të sqaroj edhe këtë pikë. Ële pse dreqin u arrestove? Mhm. Mm mm? duke munguar. Okej, okay, edhe një lajm dhe do të kalojmë tek kënga e radhës. Është pse për afro 6 orë Blerina kanë ndëtur në qelit, o oh, jo, më fal, më fal, gatopa. Për afro 6 orë në pjesën e Tiranës nuk do të ketë energji elektrike gjatë. Ai do të mbyllni familjen. Bëjmë <laughs> shaka me babii Motra ndihjë juve. Për afro 6 orë një pjesë e Tiranës nuk do të ketë energji elektrike gjatë ditës së sotme, sipas soi e disa ndërhyjëve në, në nën stacionin e Selitës. Operatori i transmetimit njoftoi se zona përreth parkut të liçenit ishte edhe një pjesë sa u ku do të ketë energji elektrike ose nuk do të ketë energji elektrike që nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 15 si pasojë e ndërhyrjes në linjën 104 fraksion 1 kilovolt që prek nën stacionin e Selitës. Nuk e din nëse lejohet 104 fraksion 1, por kështu është. 104 fraksion 1 duhet lejohet. Atëherë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 15 nuk keni drita në Selita, në Selitë. Po çfarë kanë? kur nuk ka drit në selit si i bjene kemi ujë këtu? Ah, kemi ujë, patjetër. Uj, Pase kujtondi se ti pi ujë selite? Ai, <laughs> thonë <Tum laughs> ratë. Këto ishin për herëra Bovill bashkë me mua. Po un, un jam naive. Ëh. <laughs> uh, ujë selitës ka. Ai është për gaşt. Ai është për kë, është do. Ne çaf shtama. Po. Ga, çafë dajit po thonim ne? Siç po thonim ne. Po çafë dajit. Po çafën e dajit. Okej, okay, atyre me një këngë dashurie që i pëlqen shumë Altinit. Altin. Poço, e Gasil Blendi. <laughs> Un partita cancellata. <laughs> D'accordo. Ti niya <fari> custon, i <laughs> ia custon do ta përmendesh. Po bëja një jo stagion. <laughs> <Për qen>? Ashtu, <laughs> kjo është po ja dedikoj unë të dashurës Altinit. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. E përshëndes edhe unë të dashurën Altin. E përshëndesin fort. Pure love. <laughs> some and I can't control do i play therefore for you if not tonight wait and forever just to see your face where in is all that i say to do Ok, u këthujem në studio, kjo është Radio Rok 104.6 FM, jemi në emisionin Tita Zofill, që mm -hmm. Zofill në 7.30 vjetë edhe e endë fillin në pundë parë në orënë. Sot në faktë 7.30 vjetë dhe shtadat i qka e tilë, nisë me vonesë, dhe të toshtë ati qka. Një në pesë punëtorë, nuk ka rëndësi se qfarë lojpune përënë, në, në shtetet e bashkuartë Amerikës, rapordon që është vëndë të pakëtën një herë në javë. Kjo sipas një lajmit të agjencisë Reuters nga dega e New Yorkut thotë që 1 në 5 punëtorë raportojnë që janë të paktën një herë në javë me vonesë dhe zakonisht këndohet për shkak të trafikut, mungesës së gjumit apo përgatitjes së fëmijëve për çerdhe apo për kohopës apo për shkollë. ë dhe këtë e ka bër këtë këtë tip sondazh e ka bër faqja Career Builder.com që është një faqë e ku mund të gjeshë një pun online. Pra nuk kemi vetëm neve, uh, por janë edhe Amerikanët që bëhem gjithmon e më vonë, për punë, sepse duke sigur që nga një tendencë në shtimë, thot që problemi që përmëndet më shpesh, uh, si, si tip ju sifikimi, është uh, trafiku uh, në, ose transporti publik, dhe uh, fëmijet dhe kafshet shtëpijake, mm -hmm. që i vonokan për punë, si puna saj mi hëngri matësja dhe tyrat. Së të nësë mm -hmm. kafshet? Mm hmm, Pësinuar, Shtu që mos në tjenë janë që keq uh, Po të kraso që me Gjermane Do shta sigurisht dhe dukeshim mm. Vëgja keq, po edhe Amerikanët uh, janë qikvonë Si puna jonë pa. Ok, më um kujtoj numre telefoni 0629 28 44 36 Edhe adresën tonë të e-mailit gzf.radiorock.ale Ti në rase ke nevojtë Të më telefonosh mua ndo njëherë Me njëherë më e mbalë mëndë të një Po, ka një mbalë mëndë Atire Atire uh, Se skajja, skajja. Mutëm për fortova. Ëh tani kam një daim këtu, ja, Gloriana. Jo një sekond. Po, më fal. Azia. Ëh uh, uh, numri i telefonit duhet që kta të mund na japin një përgjigje për gjëgjëzën që nuk e gjenin dot dje. Shumë e bukur. Vetëm mos guxoj ta djesh. Ora, okay. është, pothuajse apo to programin? Mirë. Se do thrasim para policinë u mson ata me ty. Ashtu. <laughs> Atëre, nëse gjendesh i humbur vetëm në pyll, është arsyrë të ftoht dhe gjen një kasolle ku Gjenë brëndan kasole, një qiri, një kandil dhe turën e druve gati për të ndezur në ojak mm -hmm. Atër e shftot dhe ersin Ke vetëm një fje shkrepse Dhe të duhet të ndezësh kandilin, qiririn ose turën e druve Këtë të ndezësh të parë Qëfar okay, të ndezësh të parë? Masë forë, mri Dhe të ndezësh vetëm një Uh, ke vetëm një fjesh krepse okay. Pra ndaj bëhet fjalë Qfar do të ndezësh në filim Qo se dini përgjigjen Se qfar do të ndezësh në filim Atere mund në endërgoni Tek 069 20 84 436 Imaginoni ke një qiri, një kandil Dhe ture në druve gati Për të ndezur Qfar do të ndezësh në filim Përgjigjen me smsët tek 0, 69, 20, 84, 4, 36. Si këta di që da jetë në imë përgjigje këshu asë njërin, sepse... Jo, Bderina, sështu duhet ndezër t'i qka. Ok. Ja, e... Gjithmon duhet ndezër t'i qka. Pa t'jeder. Do t'a ndezin, thonë sa. Gazetët Shqiptare thotë, kushtet në burgje e ndër shumë të këqia. Ta një të ardhër kohë që t'itë në plasës, <laughs> se si ishin, ashtë i vërtet kjilaj më përë. Ne kemi njëri unë ton Jo, mirë, po edi qërë po më ndojë e qërë dëse unë më rastis të futëm në komisariat të një ditë, ka shumë në citë të dali komisariat jashtë. Duhet të kishit dhe gjuar si lajpë. Ore, me shëra yeah. fjalla për policët. Shikot qëfar dhe ju le dojtë anitë. Fotografin nga burgu, <laughs> në <Ne> albumin. <laughs> Dretërje e policis, qarku tiran është fotoja, përbri artikulit. Policia e tiran është ta se taulant h.pik. Dhunohej psikologjikisht nga gruaja e tij punonjëse banke. Mbrojtja mm. e policit e dhunonte bashkëshortja. Dhuna në familje tashmë nuk përjashton as punonësit e policisë. Një oficer i qendrës formimi të policor është marrë në mbrojtje nga kolegët pasi bashkëshortja e tij ekonomiste në një bank dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj tij. Ngjarja e ti. rrallë është regjistruar dje në drejtorinë e policisë së Tiranës ku oficerit të Tiranës Taulant H, 47 vjeç, iu pritetuar kërkesë padia për dëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Sipas informacioneve nga policia, ngjarja e rrallë ka habitur edhe vet inspektorët e seksionit të mbrojtisë të miturve dhe dhunës në familje. Këta të fundit nuk e kanë besuar fillimisht një gjithë të til, derisa 27 vjeqari ka vendosur të denoncojt daj bashkëshortës. Si pas informacionim e të besueshme në dritorinë e policisë të tiranës, dje në orën 8 e 3 vjetë, pra në mëgjesë, mm -hmm. Taulant H. presi banues në rrugën Minë Peza punon njëspolicie po me minën në spath Në qendrën e formimit policor ju plotcuar kërkesë padia për lëshimin e urit të menjëhershëm të mbrojtjes në bazë të ligjit për dhunën në familje Nga të dhënat hetimore mësohet se bashkëshortja e tij Armanda H. 37 vjeçë lindur në Elbasan dhe banuese në adresën e më sipër punojse te një bankë në Tiranë nuk i themi bankën ka ushtruar dhunë psikologjike në mënyrë të vazhdueshme ndaj tij që nga muaji dhjetor i vitit 2008. Sipas policisë ajo tashmë është me banim të përkohshëm te prindit e saj te pallati Çabej në Kombinat. Policia nuk ka dhënë detajet e tëra në lidhje me këtë ngjarje, por shpjegoi se materialet nën ngarkim të kësaj çështje do t'i kalojnë gjykatës për veprime të mundëshme, ndërkohë që dy bashkëshortët do detyrohen të qëndrojnë larg njëri-tjetrit deri në sqarimin e plot të rrethanave. Hmm, është di si sa madhën gjyqës do të jetë pajtimi këtyre të dyve. 3000 mirë në shok shumë, mosse edhe shokët ai do i shoqëruar dhunuar... Ëfato si. Çfarë pinat? O sa më paljon ukilajm. Po imagjino ti es policë dhe çdo gjë shkon në kokun ulur ai, sepse është gjë zotunom psikologjikisht vërer. E di si do ishi juaj. Me me radio të dy, me radio të dy. Po. E di si do ishi juaj në këtë lajm? Më një godver edhe një këngë të bukur në sfond. Çe, e gjakat. Kishë vërtetë dashje me alkoolin, me me kështu gjëra shumë ne kemi. Në fakt donim që të do të jepje një lajm Pake njojnë këtej, me gjithatë më më interesojnë diçka Në Ottawa uh, Neve luajmë her pasere Kënë nga një grupë kanadez Goxaj njërë që shuatë The Bare Naked Ladies mm -hmm. Zonja të lakurice Ata janë katër çuna Me gjithatë zonja të lakurice që shuatë grupi E shumë të lezeqëm Goxaj të njërë, uh, popullorën në Kanada Qëtë dhe bashkuara Steven Page, i cili është vokalisti i grupit mm -hmm. uh, Kënë nga që do luajmë është One Week Me qëra fj dhe në vitin 2008 në Korrik është kapur me kokainë në apartamentin e tij është gjetur për përdorim personal. ë mm. uh, Si duket ka qenë duke shjuar një lajm se si ti aq aq i ka pëlqyer lajmit saçi ka marrxh kokainë ka thënë ta shijoj. Dhe kapet arrestohet, mbahet uh, një 6 shtator, njëtin qeli ku ishte ti djep. Dhe pastaj i është dhënë një dënim i lehtë. Megjithatë, grupi e ka dënuar më rënd duke e përjashtuar dhe Stivi vet ka bër autokritik dhe ka menduar thotë un largohem nga grupi do të bëj karrierë solo por nuk do të luajmë më me juve sepse kam qenë djali keq dhe jam marrë me drog. Kështu që nëse do të dgjojmë Berneket Ladies tash vetutje, ndoshta do të fushemi me një vokalist tjetër, është gjynas sepse vokali i Stivit është gojja e mirë. Kështu që one week kjo këngë quhet një av e tër dhe ky Nuk është arestuar asë një ja, avë gjithë të si Po t'i gjoni, Radio Rock është programi më gjësit këtu Sa që e t'i program? Dita zë fill mm. A t'i më përshkët po marë pak për bërë Dita zë fill <laughs> 104.6 me gajrës man. I summon fish to the dish, although I like the shally sauce, I like the sushi cause there's never touch a frying pan. Hot like wasabi when our boss rhymes, big like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bird campers got the mad hits, you try to match wits, you try to hold me but I bust through. Can I make a break and take a bake out like a stink and they can shake out like vanilla? It's the finest of the flavors. Gotta see the show cause then you'll know the vertigo is gonna grow cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. I'm gonna help it if I think you're funny when you're mad. Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a You understand what I mean? Well, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been one week since you looked at me. You threw your arms in the air and said you're crazy. Five days since you tackled me. I still got the red rims on both my knees. It's been three days since the afternoon. You realize it's not my fault, but I'm all in too soon. Yesterday, you've forgiven me. And now I'll sit back and wait till you say you're sorry. stick and your brain stops stick in watch an x files with no lights on with all our nonsense i hope the spooky men in this one well, like my carison port i'm getting frantic like think of pentrick like think is guaranteed to satisfy the chorus hour mcman films yeah i don't make films but if i did they'd ever samurai you can get a set of better clocks and find the kind with tiny nuts just so on my earns and on we flying up the back swing we could get in do we say lemonkus like cartoons got the boom men and maybakes the many think the wrong things can i can't help it if i think it funny when you're mad try and hard to smile but we'll feel bad i'm the kind of guy laughs at I can't understand what I mean you yes said will I have a tendency to when my mind on my sleep I have a history of losing my shirt It's been one week since you looked at me Drunk your was the silence and said, I'm sorry Five days and some laughs that you and said you just did just what I thought you were gonna do Three days since a living room We really like to both to blame but what to leave you yesterday You just smiled at me cuz it was only two days to week and we're sorry It's to be two days till we said we're sorry Ti dështoj se më sasni. I mashtri më hop of the rambling. Ora sumi e gjerë për ti. Altini po picigara. Hmm. Mos mes të smalina. <laughs> Epo mor vesh, mor vesh, mor vesh, se nga të bien fuqia. Cigare. <coughs> e pi edhe këshupitë. I bën, i bën mirë për vokalin. E di për çfarë do flisje unë? Hmm. Do flisja pak për këtë piktorin që i ka bërë një dhurat Carcozis. Mhm. Mm në fakt n -n -n bëse. do çelit një pubese. Do çelit më 16 Mars në Tiranë ekspozita personale e piktorit Haliti rreth 55 vepra do të shfaqen si një pasqyrim i krimtarisë së tij duke nisur prej vitit 1984. Prej disa ditësh vepra e titulluar Gjeli qëndron në pallatin prezidencial francez. Nicolas Sarkozy dhe Gjeli nga Shqipëria, në fakt është një pjesë e veçantë e këtij artikulli, pak ditë më parë ambasadora e Francës në Shqipëri zonja Maryse Davier zgjodhi një prej veprave të Helidon Halitit për t'ia dorëzuar më pas presidentit francez Nicolas Sarkozy. Piktura e titulluar Gjeli që Gjeli vetë, vetë është dhe vet simboli i Francës. Pa, pa. Tashmë i përket presidentit Sarkozy, vepra e Helidon Halitit është shtuar koleksionit prezidencial. Piktura e artistit shqiptar ka pasuruar koleksionin e presidentit francez, tashmë ka mbërritur në Champs-Élysées, pallatin prezidencial francez. E nuk ndahemi në fakt nga Sarkozia. Sepse kemi ndahem. Sepse Sarkozia përveç se është një, një, një politikan që Asmena, është as Karl Abrahami. Do uh të -huh. thonë pa. Përveç se është një politikan me faktor më të rëndësishëm kryesisht politikë ndërkombëtare sesa të brëndshme sepse brenda po insistiset si një grevë e fortë studentore. Është edhe çifli pullash. Presidenti Frances Sarkozy, pavarësisht punve të shumëta, që janë bërë edhe më të shumëta falë situatës e a ja zakonshmet krizis ekonomike, gjenë kohë të meret edhe me hobin e ti. Një për i tyre është mledhja e pullave, se pas ka shumë hobin, mësatë do këtë. Sarko, po, përveç kësaj. Sarko i njëhet më shumë për para pëlqimin e ti për skit dhe vrapin, por tani delë se i pëlqen e dhe pullat. O, sot sa e kompletuar. O, <laughs> sot sa e kompletuar politikan Matias de Sovran të ndryshëm po gjejnë edhe atakont antidekmoi Sarkon në pasionin e tij. Kështu guvernatori i Kalifornisë, Schwarzenegger, i ka dhën disa pulla të veçanta ndërsa sipas një antarit të klubit të filatelistë, sapo formuar në Pallatin Elise, koleksioni i Sarkozis po pasurohet përditëm më tepër duke qenë se mundësitë e tij janë tërë zakoneshme. Vendin e nderit në koleksionin e Sarkozis e z edhe një emision britanik i vitit 2005 që vetm mbretësha e Anglisë e ja ka dërguar posaçërisht Sarkozis. Disa kohë më parë, presidenti organizojnë bledin e gjithë organizatave të filat e lisë fransës dhe thuet se duke qënë se pararësit e ti janë nga Hungaria, interesin më të mathë e ka për pullat hungareze. Epo mirë, shumë mirë. Wow! Në qëpëse ëndra gjithë shqiptarve ka qenë integrimi në përshkemi në Europian, në përshka këtë krizës financiare globale, shtu i dëzirimi. Kështu që procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian anullohet për shkak të krizës aktuale ekonomike. Mm -hmm. Kështu që do futemi në BE, kjo është fakt tani. Do futet në BE atë ne. Do, <laughs> do vinë të na lypin se ekonomia jon prapë rritet. Se më vonë sa kushtisht e 9.9% kur. Në ata BE që kishte bërë një deklaratë, kishte thënë Berishës që, që, që më që për shkak të krizës globale na është futur uji. Kështu që mos pretendon që futësh në bashkëpunim. Shumë bukur. Ëh. Mm -hmm. Moravesh edhe një lajm tjetër nga Franca, me që jemi te klaimet që vijnë nga ha ha, -ha si që është e thuar në mm -hmm. Francë me gjuhën time të të mendjes. Chercher la femme. Chercher la femme. Chercher la femme. Chercher la femme. Mundë tëogadë taksistin te të kapiteni. <laughs> um Clint Eastwood uh -huh. është i vetmi ose i dyti aktor uh, që merr nga Franca Palmën e Art për karrierën e gjithë jetës. Është një vlerësim shumë i lartë që i jepet euh, artistëve vetëm kur janë në prag të vdekjes dhe duket sikur na aktori që u bë i famshëm me ato filma të uh, western të Sergio Leones tani është në në prag të themi të të pleqërisë së thellë edhe nuk e din për sa ku do ta shikojmë shlakun shumë megjithatë regjisor fantastik Ridley Scott uh -huh. um, Merë pra në Francë Palmen e artë për karjerën Në film, ka, kinematografi Dhe regjizur e, Le të plasma, Rubi <laughs> <laughs> E dhe thotë klinë tisë vëtë Jam shumë shumë i lumëtur Që më keni zgjedur mua e, Kinasët francesë kam që në gjithmon Shumë bështetës e, gjatë gjith karjerës time Dhe unë e kam e, Regjizuar Ose kam që në, në filmi parë që kam, kam që në regjizuar mm -hmm. Thotë E kam bër me ndihmën e kinasëve francezë dhe kritikëve francezë të cilët më inkurajuan të merrja këtë hap nga aktrimi drejt regjizurës. Franca thotë është i vendi i, i parë që ma ka vlerësuar kinematografin si form arti. Dhe kështu mer Palmën e Artit Clint Eastwood nuk bien, ka pistë. Shumë mirë, shumë mirë. Te gazeta shqiptare Koka e Lajmit, e cila është gjithmonë me të kuqe, thotë banga betrore projekti Dhëndri Berishës emërimi gabuar. Ndërkohë, uh, Çeveria dërgon një letër Bankës Qetrorë, e cila i thot, po merrni me thashë theme, jeni të korruptuar nga sipërmarësit shqiptar. Mm. Nuk dihet e vërtetë a ksenngjarje, nëse Tani, është. Tani dikush është korruptor atje, po se kush është i korruptuar? Do të thotë më shumë se një person. Më ajo çfarë Banka Qetrorë ishte kjo? Uh, uh, Nauman Çot? Naumah. Është uh, kjo drejtoresha e Bankës Qetrorë për Shqipërinë, zonën që doli vetëm në televizor. Çfarë kishte thënë ajo? Në faktin ishte kjo që uh, ata e kishin thitur eh uh -huh. që drejtori i projektit që kishin zgjedhur zoti Maldtezi ishte dhëndri i kryeministrit dhe thanë që ky për mendimin ton uh, mund të përbënte një konflikt interesi neve ishim të ndërgjegjshëm për këtë por treguam gjykim të dobët dhe e pranuan. Uh -huh. Pra në retrospekt banka patronore uron që mos ta kishte bër. Uh -huh. Kishte zgjedhur diktjetër meqense mund të paraqiste një far konflikt interesi po Gjise tja ata të koruptuar se të koruptuar janë <gjali> <Nga e ka gjali> Na e ka thënë Na e ka thënë, në Zoti në bitë, në bitë. Të lecëm pak mm. horoskopin mm, pa Se jan. duhet të marim pak let në fillim që të lecëm atë materialin e të mërshëm për drehte njërë jutë Dhe për raportin që ka dalë Përsa i përket... E, di mos e para e gjikohës të të, të mërshëm, se ka dhe më keqë ka, ka, edhe fund, më keqë, të të papa Shiko, Unë okay. them të lecëm horoskopin e Zotit Tako, shpejt e shpejt yeah do t'i lexojm të gjithë horoskopin. Do i lexojmë të gjithë mirë. Ky program nuk diskriminoj. Oke, oke, okay, po do e bëjmë kështu. Gjashtë shenjat e para un do i lexoj nga jo. Mirë. Mirë. Atëherë po e zgjidhim kështu, janë 12 shenja. Ta. Jemi tre veta në studio. Ka 400 giga. Ka 400 fitman sik makina llogaritëse, kam një problem. <laughs> Tani, katër shenjat e para un do i lexoj nga Shqipi. Katër shenjat e dyta do i lexoj nga Standardi, Altini dhe katër shenjat e treta gjë të dy blendi nga okay, panorama ne do alert alterno okay, alterno okay. okay. un po filloj me zotin takon fakt mm. është që është dashi intuita dhe përdorimi i eksperiencave të fituara do të jenë të vlefshme për ju sot në dgjist sektorët por mos u kënaqni ka rezultatet e arritura sepse mund keni mundësi ta arrini edhe më tepër në dashuri mund të keni ndonjë debat të vogël me njerëin e zemrës je bi demi Sot do ta keni të nevojshme që të merrni një, hë, sot do ta keni të nevojshme që të merrni një ditë pushim, pasi deri tani keni pasur një periudhë të lodhshme. Ikni sa më larg zhurmës. Ik blint. Hmm. <laughs> Jan baba. <papa. laughs> Okej, <Okay>, shëfimin <shitheminesor>. e njerë. <laughs> Atë, binjakët e këndshëm dhe interesant. Kështu do të jetë personi me të cilin keni të bëni sot në punë. Kjo do t'ju nxjesh kurrëstin për ta njohur më mirë në planin afektiv, zot keni ndonjë zhgënjim nga partneri. Mm, do një ndikë tjetër pran pun, pa, por partneri do pa. <laughs> <Dhe jen si. laughs> <laughs> të zgjidhim. Ba. Unë jam te Gaforja apo jam te Gazeta Shqip. Ditë mjaft simulose për sa i përket punës dhe studimit. Shumë të favorizuara do të jenë udhtimin dhe takimet në persona që jetojnë larg. Cilët do të jenë të aftë të kthejnë humorin dhe një gjëje të mirë shpirtërore. Dhe dashuria do të marrë ngjyra të këndshme. Shumë shumë në kundërshtim me Gaforën që kam un këtu te Gazeta tjetër, që thotë nuk do të, të ndjeni anji... të motivuar në asnjë sektor. Mhm. Mm Kurse gaforja të standartit, thot një aktivitet i rritë do të usisë të gjithë energjit. <laughs> Kamë dhiti... Ati zhe <xa> gafore. <laughs> <laughs> po, Luhani, për standartit si është? Luhani, thot isht... sot është rëndësishme që të jeni të barjancuar, pasimi që të më të ngush mund të grinden dhe, do ju, dhe ju do të duhet të zhidni. Të regoni më të kujdeshme të ngërënit, mëse dhe proni. Mm hmm, mm, Luhani, e shatë. Ehe... <laughs> Vëdesh kurhani. Okej, <Okay>, virgjeresha. <laughs> <Qisimun>, virgjeresha, blen <laughs> <Ka që di? laughs> Nuk, nuk do të dini si të silleni kundrejt një sjelljeje paksa të fshjerur të një mikut tuaj të vjetër. Në punë do t'të tregoni interes ndaj një teknike të re. Në planin afektiv do të mund të finalizoni qëllimet tuaja. Dhe mbyllim me virgjëreshën, e cila thotë suksesi është rritur son sa e lexuam virgjëreshën. Çfarë <laughs> bën kjo? Suksesi është shumë pranë dhe ju për pak ditë do të ndjeni kënaqësinë e triumfit. Do të triumfojë te virgjëresha në fund. Wow. Kalojmë pak tek peshorja. Gazeta Shqipë gjithmonë, dita e sotme do të kërku një engajzim total nga anë a juaj, por në fund do të djeni mjaftë të knashur në rezultate që do të arrini. Finansa tuaj do të rritër mjaftë shpejt, iniciativa tuaj në rëdashuri do të mirë pritën nga partnerit duke forcuar më shumë ditin tuaj. Jepi gafore. Që e ka ditë qikë të shumë? Kandari. Okej, okay, uh, Akrepi, në këtë ditë ju do të përmirësoni mardhën një tuaj andër personale, Në fushën profesionale do të keni fatin të jeni i pëlqyeshëm dhe i pranueshëm. Në planin afektiv, një iniciativë juaja do të japë zhvillim të rëndësishëm një raporti në çift. Peshoria thotë nuk do të jetë lehtë për ju sot që të bindni për tëvojën. Për... Po kyre. Po çka e krepi? Po kyre. Kre... <laughs> po jo, jo. Po peshori, jo, pra, po peshori pastaj është higjetari. Jo, brapo, do të xha peshorën unë. Po pse don lezosh peshorën? Sepse peshoria është para e krepit apo jo? Jo. Zotin na ruaj. Xha peshorën. <laughs> është akrebi, të njëga shiqetari, vash do të lutën Do e lezo shiqetari? Lezo, lezo, së është më mirë Mierë, <laughs> po unë Në ditë pak e zymët, se si që do të shpesh Kër planetet kalojnë të shenje e peshqeve Dhe ju dëtyrojnë të punë në logaritme në gjithën të uaj Duhet të ngadalsoni ritmet tuaja dhe të përballoni çdo situatë me qetësi për të evituar disa shqetësime me aparatin tretës. Mani nën kontroll <laughs> stresin stress. dhe lodhjen e tepërt. Okej, okay, pritjavi do të vendosni në Pum, një mbrëmje <laughs> proteksese e humbe, ti kishe sigutarin edhe ah, e lërave. Do të vendosni pritjavi pra do të vendosni në një mbrëmje të keni qetësi dhe shoqërinë personale të dashurve dhe të familjarve. Në fund do të mbaroni deri në fund atë që keni nisur, pa lënë edhe punët e tjera pas. Një këshillë Dijoni një mesajsh dashurie Wow e, Ujori thot, sot keni dëshirë që të merni diçka të re Të regohoni të vëmëndshëm të zgjini diçka që je vetëm ju pëqem Por që gjithashtu ju jeni të zot të bëni Mjërë, mjërë Mosën ka të ro aty ku së është Dhe po, e mbyllë me peshit Dita e sot me hapet me pak nervozizm, keni ndjesi si kur yët e kanë kapur me ju, por gjatë mërëmis atmosfera do ndryshoj falin flukseve të favorshme të djelit dhe të mërkurit. Arë më tuhe më të forta do t'jë ndurimi dhe qëtësia në pun dhe në sferën private. E pra, askush nuk uh, po mundet ta gjej gjëgjën tonë tepër të fuqishme. Nëse do të kishit vetëm një fije skrepse dhe ndodheshit në një kasollë në një pyll të errët dhe të ftohtë, ku gjendet një qiri, një kandil dhe një turdhrush, cilin do të ndisnin të parin? Atëherë çfarë do ndisnin në fillim nëse kishit vetëm një fije skrepse? Po dëgjojmë tani nga Staind, kjo quhet It's been a while, Radio Rock. It's been a while since I could hold my head up high and it's been a while I saw you In it's been a while since I can stand on my own two feet again In it's been a while since I could call you But God, as it all I may seem The consequences ever ended I stretched myself beyond my means It's been a while since I couldn't say and i wasn't addicted and it's been a while since i can say i love myself as well and it's been a while since i've gone and fucked things up just like i always do and it's been a while but all that shit seems to disappear I could look at myself straight And it's been a while since I said I'm sorry And it's been a while since I've seen the way The candles light your face And it's been a while but I can still remember just the way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 It's been a while since I could hold my head up high And it's been a while since I said I'm sorry Black Radio, your station The best ah! of them Revista MAPO Politica ekonomike sociale Çdo të shtun vetëm për 200 lekë Mapo, aty ku firmosin më të mirën Revista Mapo, e vetmja revistë politike në vend Gas 51, të martën e ditën, ora 22 Admiro se roqut jeni me fat. Ky është Radio Rock. Kishin e 4.6 ton rock. Ja kur i kthejemi për sëri në studio, për të gjoni tita së fil programi më gjëzit në Radio Rock gjdo dit. Ora është 8 e 16 minuta, 8 e 16 minuta, në qëse sa po e një zgjuar, kishim një gjëgjëz, ku pëthonim, se në rras e gjëndeshen e impyl, të erët dhe kishë për të ndezur, ose ka ndilin, ose qiririn, ose një tur drush në zjarë, dhe kishë e fetëm një fje shkrepse, qëfar do ndizje në, në filim, qëfar do ndizje në, në filim, kemi një fitues Fatmirin, nga Tirana, Po, sa jemi atë e do të themi, do të themi këtë që gjatë kohës që neve ishim në këng, Blerina u përpoq, u përpoqti të m'ndrutin shumë afër të vërtetës. Un Blerina s'e kam hedhur të drejtën që të zgjidhë gjëgjësat, pasi kjo quhet në gjuhën teknike sabotim programi hmm. dhe konflikt interesi. Konflikti interesi e gjitha këto. Po kam gjetur unë para, pa, po Fatmir. Ë ka gjetur Blerina, por e ka gjetur edhe Fatmiri që na dëgjon faleminderit, është kunja e shkrepës. Në rast, në rast pra se ke për të ndezur kandilin, qiririn apo turrën e druve dhe ke vetëm një thiesh skrepse, çfarë do ndezësh në fillim? Thienë skrepses. Fatmendi duhet të të pasur vetë si eksperencë mëdoi. Ora pyetje e mirë, ku do ndezësh këtë skrepsin? Jo, pa ku një skrepse, nuk e ke kshu, rastësisht në jetë, ke te kutinë. A ke te kutinë? Ço po di, ço po di që das dio. Gjendot. Jo, po diu unisha, do të viha flakën kasodës. Ço të ngrohesh atë natë? Çfarë sadisti je vetë ti? Ti lodhistë pyllin mbar. Ti vetë dosad. Ëh, do mëshi deixo mirë. Ëh, Rihanna fason e vetme ditlindje pas rrajës. Uaj keni parë, i keni parë fytyrën e Rihanna si është shndërruar? Gjithajaj fytyrë e bukur. Nëse i vjen, i vjen prap Terezia. A vasho mëshme? E vjen edhe për Salaletën Juve? Me gratë shqiptare? Jo. Kujdes blendi, kujdes. Jo, nuk është e. Ma ka bërë bërë në kjo se e kam tëpruar një 2-3 herë Po ka qenë një kongres grash që mbahe i dikun në Düsseldorf në duket i Gjermanis mm -hmm. Për të drejta të grua se tjera si këto Atër ngrijet Helga nga Gjermania e para dhe ufret zonjave tjera që ishin msal nga gjitë bota Përfajsoheshin atje Edhe thot, Burgi i më thot, nuk e ngrinte dhe as e ulte ka pakun e nevojtores Edhe un i thash, digjo, në qovës e ti nuk e bërmë të veprim, ashtu si që duhet, atere unë nuk do të gatuaj më. Mm -hmm. Dhe ditën e parë tha, nuk pashgjë, ditën e dytën nuk pashgjë, ditën e tretë, buri filloj të ngrinde dhe t'a ulte ka pakun, ku shkonte në banjo, ta mama ashtu si që kërkoja. E dyta ngrihet, uh, uh, Paula, ishte nga Pulja, e Italis, mm -hmm. edhe thot, edhe unë në zonja, thot, shumë e zemruar kam qënë me burin, tim, uh, a i thoshtë nuk i lante as një robot, i linte në bërshpi, Dëm i tash i dashur i hash nuk do të, të bëjmë dashuri sepse kjo e kanë ata tjetri ë me kërcënimet nëse ti nuk i ngjer rrobat, ti vesh vetë për tjilar, të larë në lavatrishe, të mësoj se je burri i ritur. Ditën e parë tha nuk pash gjë, ditën e dytë nuk pash gjë, ditën e tretë un vura rre që burri po i merrte vet rrobat, po bënte atë larjen e tyre. Mm. Shumë në rregull. Edhe ngrihet nga Shqipëria më në fund edhe Lenka. Lenka. Vjen atje mm -hmm. e thot ose zengjini i shkurt. Tot un tha me burrin tim kisha një problem i tha, i thash do gatuash. E dha, marrrau. <laughs> Ditën e parta nuk pasj gjë. Ditën e dytë nuk pasj gjë tã. Ditën e tretë, ky syri i dia tha filloi të më hape një çiksh. Shikoi diçka. Është ky humori zi. Zëmohet. Urdro? Po çeshti apo më duket munden? Po çeshti. Ja, po çaketash. Do pasaj të tregoj një me butallllëkun e burrave. Që çu të tapa balancën. Vendosim balancën direkt. Megjithëse nuk e, e, po <gjesh> ja, <pa, qa> <gjesh> po e vendosim balancën sepse një barsalet për butallllëkun e grave ëh mm. është fare vogël krahasuar me një barsalet për butallllëkun e meshkujve. Sepse duhen vjet barsaleta për butallllëkun. E di, e di ku qëndron ndryshimi. Butallllëku i femrave mund të jetë sasior. Budha liku i meshkujve ërgjithmonë cilësorë. Hmm. Shumë e vërtej të shkjo, me këto e janë dhunë. E, pa kërini dhe akorta dhe ju, mua së më betet gjëtjetër vrejtë se të uroj, të kemë një... përshëndes me një këngë të Vaskorosit. <laughs> Sa e hi të të shkjo gësë. <laughs> <Yeah. laughs> Nga Vaskorosit, sija mu soli. <laughs> sija mu soli. Hmm. Sjetë e soli, i fati. Ah. I fati, e. Daj, daj. Dijo, unë uh, të shkjo pas pak... Uh, Flancin pak për uh, raportin e Departamentit të Shtetit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri. Megjithatë, atë mendova një këngë si fillim, Do The Darkness. Darkness? Darkness. Oh, darkness. Sa e bukur që është oh, kjo, okay. më kanë shumë. I believe in a thing called love, më jep uzum shumë si luft seksesh këtu. Ktu bashkohemi. Neve, nga? neve gjithashtu duhemi dhe jemi miq shumë të mirë, sepse besojmë në një gjë që quhet dashuri. Dashuri. Tona shkrijën të gjitha. <laughs> Give me feel My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel Touching you Kemi në studio, ju kujtoj që ora është 8.24 minuta Ndo është të bendika 8.21 Në kam 8.26, të më bëjtë zbritje jo? mm, Po, arrova, arrova Atere, të themi Cilën preferon nga Gjejë Gjëzat? Të parën Të parën me Malin? Po okay. um, Për para, atere Gjejë Gjëza Dhe për që që nësaj më të epli me SMS Tek 069 20 84 436 069 20 84 436 Për para se të zbuloj Maja e Everestit, mali i Everestit, më i lartë në botë. Cili ishte mali më i lartë në botë përpara se të zbuloje Everesti? Mhm. Mm kjo është pyetja. Përpara se zbuloi Everesti, cili ishte mali më i lartë në botë? Pa, pa. Pa rrugësim nga gjeografia, Pressim... mund të kjo mesazh ose pa... ndonjë çë për të di përgjigjen. Përse ka logjikë? Përse po. ka logjika? Po. Logjika 06... do të thotë më... 066 <laughs> 069 284436. Aha. Uh -huh. Atëherë, Departamenti Amerikan i Shtetit sapo ka nxjerr dje, në mbrëmje me orën e Shqipërisë, raportin mbi gjendjen e të drejtave njerëzore të njerëzit gjatë vitit 2008. Në kapitullin për Shqipërinë, raporti ngrihet një numër shqetësimesh që kanë të bëjnë me qëndrimet e autoriteteve ndaj pronës private, respektimin e të, të drejtës së të pandehurve në përproceset gjyqësore, kushtet e burgimit, për të cilat mund na shpjegojë më shumë edhe Blerina etj. etj. Në koment për shemb lidhur me të drejtën për një proces gjyqësor të hapur, të, të, të, të drejtë Departamenti i Shtetit jep komentet e tij mbi ligjin e pastërtisë së figurave. Raporti thekson se ky ligj është formuluar me terma të mjegullt, që japin qeverisë një hapësirë tepër të gjerë për të përcaktuar se çfarë do të nënkuptohet nga aktiviteti politik i ish zyrtarëve të sistemit komunist, duke i dhënë dorë të lirë të vendosë kush do të shkarkohet nga detyra e kush jo. Gazviti 2008 thuhet më tej në raport Policia Prokurorët dhe Gjyqësori vazhduan të fajësojnë njëri-tjetrin për dështime që u dhanë mundësi autorëve të veprave penale të shpëtojnë dënimit. Raporti vlerëson ngritjen e një task force për të luftuar krimin ekonomik i cili merr tani informacionin e drejtpërdrejt drejt nga qytetarët për problemet e kësaj natyre. Raporti i Departamentit të Shtetit thekson më tej se kthimi i pronave të konfiskuara nga regjimi komunist vazhdon të jetë një problem i madh në Shqipëri. Lidhur me këtë çështje, në analizën vjetore, departamenti ngre problemin e hendekut midis kompetencave të kufizuara të avokatit të popullit për të vepruar dhe ankesave që i paraqitënat lidhur me çështjet e pronave. Autoritetet teksonë në raporti nuk vunë në zbatim shumë vendime lidhur me kthimin e pronave si rezultat i pasojave të mëta sociale dhe ekonomike që do të kishin këto vendime. Atëherë, Ta një këtu fillojmë dishka që mund edhe të flansim pak Për të tem Lidhur me transparentësën dhe luftën kunder korupcionit Raporti veqon në dërtë tjera Për pjeket e Ministrisë të Drejtsis Për të marë në dorë Dosjet e biznesmenit Damir Fazdic Edhe departament që i shtetit Po e quan me emër e mi emër Po flet për Damir Fazdic Që dyshohet për pastrim parash Më njëm djetetorë thuhet në raport, Ministria e Brendshme deklaroi se do të ngrihte padinë ndaj dy prokurorëve që po përpiqeshin ta merrnin në pyetje Zotin Fazliç. Ekspertët e juridikë kanë komentuar këtë kërcënim të Ministrisë së Brendshme si një përpjekje e qartë për të friksuar zyrën e prokurorëve të përgjithshëm. Për të mos ngritur padinë ndaj Damir Fazniçit, i cili akuzohet se ka lidhje me zyrtar të lartë të qeveris. A tërë, si është pegondi, në në nërëgjikën të ndërë thjesht, si që qytetarë, altin edhe me ty e kam, në qënëse, Ministrëra Brëndshme delë me një deklarat ku thotë që do të paddis dy prokurorët që për po mundohen të hetojnë mm. Zotin Damir Fazdic. A është kjo një presion pa, pa të e këtyre prokurorëve? Për sigurisht, e është një, një presion. Së ka zësitjet në nërështë. <laughs> ata Corsimi. Shumë të qartë. Jo, e di, e di shumë, po më ndos. Jo, nuk është turpi i popullit. Dhero që po ti po lexon lajmin, un kam një thing open daj, daj qështje, daj... Daj fasliqat, në fakt. Ndaj, ndaj ç'është çështje. E fazlicat prokurorës. Është një mështrirje e pushtetit ekzekutivit ndaj institucionit të veçantë dhe specifik, sikurse është prokuroria ka nisur çmë ligjin. Mm hm për prokurorin ku ministrit i jepet e drejta të vlerësojë, të gjykojë apo të propozojë shkelje, marrë masa, është apo shkarkim nga puna të prokurorëve, ka lindur që më, nuk e di, ku ligjin e përdorin e si shqiptar, si, uh, si shqiptar të padisplinuar mm -hmm. edhe si shqiptar të pafamiliarizuar me konceptin e shtetit kur uh, kan interesat e tyre personale, po po prap kur kanë interesat e tyre personale, ligjin si strukturë dhe si bazë të fortë vendosin si një rregull dhe e përdorin si perëndimor, e kupton? Mm. Kështu që kur është bër ligji i prokuroris, është bër është argumentuar në për komisionet parlamentare un kam qenë vetë prezente aty si ligj si i fortë si duhet zbatuar e duhet vendosur në ligj sepse vetëm pa po u vendosur në ligj kjo gjë do të jetë ngurcuar fort e nuk do të kemi frikë se prokurorët do të na marrin kot E po, e, mënyra e hartimit dhe e konceptimit futjes e disa e, pushteteve Ose kompetenzave të ekzekutivit ministrit të rejtësis për shumë në prokurori është bërë me e, argumentin hipokrit të ligjit fort E mrapaf shinte interesa mm -hmm. pastra e, pushteti Unë nuk e, e di që të themë E di që farë, sincerisht më ndodhë që jam kam një pamundësi për të folur për mm -hmm për këtë temë kam një gërdsën, e kam një ngopin, një vlodhje skajshme. Skart majt hundës e sotosh. Në komentet për lirinë e fjalës dhe shtypin, raporti ngre shqetësimin e politizimit të medias. Ehe, jo çne, ë? Eh? Grupet mediatike ndjekin një politik redaksionale të politizuar, gjë që u intensifikua më tej në fundin e vitit 2008, ndërkohë që afroin përgatitjet për zgjedhjet. Departamenti i shtetit vënë në duke Akuzat e ndërsiltja me dis, Mes disa organeve të informimit Dhe disa zyrtarve për përfshirje në aktivitete të palishme Media shqiptare është gogja e politizuar E njëti lajmë e, dje, Dhe vetë kjo lajmë mm. Po shikoja dje Në që ose të të të të të klani Njebe... Dhe po të tek, tek topi, uh, të i, i, i ndodhe, shumull, um, topi, raporti, të të të topi Ishë në në dëformën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Theksojshin kritikat një nga një Dhe pamit filmike uh, Përshëmë të kurishe kjo Në gjithë të erion uh, Qaj ka kjo? Jo, Gerti Bogdani Në gjithë të këtë unë Të me thëmë figura politike Sa her që përmëndeshin ramset e nëtryshme Diltë e fa, damirë fazit Kurse klani e raporton të lajmin me tone Godxha, godxha më, më të sheqerosura Uh, gjogamë të zbuthura edhe më pas folu për TV-në që sherbet pastaj. Jo ja, nuk e vëshen. di, TV-në nuk e shikoj. Unë pun un, mm -hmm. teknik i okay. nuk e nuk e shof fare televizionin okay. shqiptar, është shpifës. Dhe çfarë ndodh është që e kanë kishte kishte nxjerë ë uh, njerëz, uh, një kamera që merrte trafikun. Mm -hmm. Fij shikoj vetëm shofer, policë trafiku makina që kalonin. Do të thënë ilustrimi ishte për që të mos kishte lidhje me me atë çfarë lexohet dhe do të një shkëputje. Qëse do të shikoni një një imazh që s'ka lidhje me atë që lexohet, nuk kupton se ç'at po thuhet. Edhe kjo vetë shërben për ta për ta zbutur, ndërkohë që topi shërbente për ta përforcuar duke dhënë edhe figurat që po flet për këtë, edhe pse ajo nuk thoshte gjë për Gerti Bogdanin, dilte Gerti Bogdanin, edhe ti tash e bëi kreditin. Do të thënë dy manovra, njëra për për ta përforcuar dhe për të vënë gishtin mbi figurat veçanta, të cilët nuk përmenden. Mm -hmm. Dhe tjetra për të bërë të mundur që ti ta dëgjosh, por mos kuptosh asgjë se çfarë është në të, harrosh brenda 2 minutave raportin kritik. Dhe këtu është ndarja projektoreve titare apo opozitare, mm -hmm. qoftë njëri qoftë tjetri. Në kapitullin për Shqipërinë Departamenti i Shtetit ngrej gjithashtu shqetësimin lidhur me kushtet e burgjeve, të cilat ende nuk përmbushin standardet ndërkombëtare. Po ashtu, në raport përmendet edhe rasti i 7 të ndaluarve në një rajon të policisë që ishin mbajtur mbi 15 ditë, pra një kohë shumë e gjatë, uh, shumë e gjatë se perioda 48 orëshe për të cilën uh, lejohet një ndalim. Po pse më ty sa të mbajtën? Vetëm 6 orë. Vetëm 6 orë ë përçar. Brenda brenda. Për një vrasje. Ça, ha? Po në fakt më bajte për ushtrim dhunë ndaj mëshkëve. Nga ndaj mësh. Oo oh, po. Kjoja, oh, <laughs> kjoja po përkërcënim uh, përkërcënim <laughs> <dretë> tangent <laughs> kështu të të mbajnë se e kam numerin e telefonit 01 19-ën. Çfarë është ajo? Më mbajtëni edhe për vështrim shigjet. Hm. Mm, vështrim shigjet. Okej. Okay. Atëre, gjëgëza është kjo. Çfarë ose cili ishte mali me i lartë në botë për para se të zbuloj Everesti 069 20 84 436 Gjithashtu, mund në dëgoni e-mailet tek dzf.radiorok.ale dzf.radiorok.ale Ta një vinë vazë kërosi me Liberi, Liberi Kjo është Radio Rock Kjo është Radio Rock Motivo per stare qui Tu tu sai sarei rimasto sì Sono convinto che sei non sei stato per me adesso forse sarei laureato e magari se lei fosse stata con me adesso che saremmo andato Se fossi Non sono mai stato così Non so, dai, adesso sono qui Che dica che sei soddisfatto di me, in fondo in fondo non sono mai stato soddisfatto di che Ma va bene che sei qualche volta mi sono sbagliato Sio nj er genon njeg trep. Kosan të me dary Kosan të ngor re löj91 t' parte hun k 사 Kosan të se dese Vor ceravamo stupidi, però adesso siamo cosa? Che cosa che? Che cosa sei? Quella voglia la voglia N required tratate joh arr poured si atkele not tredri kuk n t t e shende koh n her e ke i sous 10 О t kuh t pakinu or o y kong m q o,. do stori low!!!oo selli t i t i t i t i t min t!!! outta tA!sutom... et Cal! Out t e t i t i t funded? Kabou tto banuuan lжiuWKKPUKATE.. Etture'Sализma! ost i t i t i t!izvash Ты done! selbst m Emma sq!!!t and tивë accordingly ne tawsin t e u t h Hod?? For example sot h s t t i t nll' 對不對 cht ein t t t by and t i tion t luôn ci ago coi per i liberi da che cosa chisa cos'è chisa cos'è e la voglia la voglia di ridere quella voglia che c'era allora chisa dov'è chisa dov'è cosa divento cosa diventò? Radio Rock Revista Mapo Politike Ekonomike Sociale Çdo të shtunë vetëm për 200 lekë Mapo, a ti ku firmosin më tani? Revista Mato, e vetë një revistë politike në vend Gas 51, të martë në dhejnëte, ola 22 Three. ta ta ta oldasta oh, eh, ta ta ta baila mo tappa baila alegria ta ta pa fiel baila mo tappa baila alegria ta ta pa fiel oh eh uh eh -uh. mo papa mo tato no baila anymore mo tatos go no comprende esse the dark man is here Are addicted to chaos Të mërkurave Ora 22 Në 104.6 Vë më Thjeshtë Ready Rock Por Djoni Radio Rock, në fakt është emisioni Dita Zëfili, mm -hmm. ora 8:39. Dita Zëfili pikërisht këtu. Çfarë po më thoje, çfarë ishin meskujt? Jo, do ta thosh ti pra. <laughs> Nuk e majmën. Burrat janë si pllakat. Djoni Radio <laughs> Rock. Okej. <Okay. laughs> Na kujtoi vendeve. <dhe> ehm, <laughs> um, burrat thotë janë si pllakat. Mm -hmm. Po pse janë ah. si pllakat? Unë se për në vetën ti e plakët Nuk e di Mjafton të i shtrosh mirë herën e parë Dhe mund të shkelësh në bitaj gjithjetën Më kishë hardi e do e mërën Dhe thash unë Burat e në si plakët Për në taj bura mos u shtroni Se do t'ju shkelin gjithjetën A di një vepse një grua e hap Kur blen vajnë E zëmë vajnë o limë Në duxanë E hap që në duxanë Ja Se për se thotë për në tapës ka këtu na 8. Mirë, pra lufta është e hapur blendi. Dakor. Ë kemi zgjedhjet KQZ shton 458 punonjës me kontrata përkohshme nga 15 ditë deri në 6 muaj. Me pak fjalë 458 vende të reja pune, në fund e ashtuuar fal komisionin qendror të zgjedhjeve. Shumë mirë, shumë mirë. Atere, ka marrë vërë që ka hapur uh, Aroportinë në Tereza ka hapur një zyrë turistike Informacioni për uh, vizitorët e ndryshëm Që vinë Në e më interesant sepse thot tashme turistët që zbresin në Tiran Do të gjenë të gjithë orientimin e nevojshëm në ruptimin e tyre drejtë qytetit Ka finuar nga funksionimi informacioni të... turistik i cili realizohet Për mes dy pikave të instaluara në aeroportinë në Tereza Dhe në zyrën e informacioni turistik që gjendet pran të atrit të metropolit Ish e strada, projekti është realizuar me mbështetjen e GTZ-s Dhe synon, ofrimin e informacioni turistik për të gjitë vizitorët e mbërritur në kryqitet Më amë kujtojt një mikesha ime, mm -hmm. shocje vjetër e cila, e, Së cilës i kisha ardhur një mik e, që ka pasur shok shkole në shtetet e bashkuara Kjo Amerikoni, pa. dhe ti një 2-3 dit në Shqipri Ishte këtë verën e kaluar dhe... Mm. U takuam e takova dhe un ai ishte kanadez djalin nuk bajman, e mbaj mend. Edhe po më thoshte ke shoqja që vlen ti ta nuk kam se ku ta çoj. Flasim për vende po nuk kam se ku ta çoj, se ky s'ishte as si plazhi tas këtyre. Por që jam në Tiranë ta, se nuk lëviz dot jashtë. Se uni thash shkon Berat. Mhm. Mm Shkoteu Nufri çon. Por në Tiranë nuk ke kumë ta çosh një to huaj, një turist që çikoi për shemb ku ti und tash një një kështjell te Qafedaitit në çfarë ta dim? Fletrin, ha? Nuk ka, nuk ka vende kështu, vetëm kafene. Mm, Ti thua që është dhe më than kafene, restoran? Ose mund të ngjitesh asaj rrugës ku shkon për në Sauk. Ajo tëra është bërë vend turistik. Çfarë janë hapur? Apo jo bërinas. Nuk e di, çfarë janë hapur. Qas nga nga gjërat e vjetra arkeologjika, por, por veç kalas Petrelës, unë s'di gjë tjetër ç't kemi. Kemë këto kalënd tash që, që do bëhet, Kalaja e Tiranës. Ajo aty mbrapa? Ajo që do bëhet me drurr dhe me xhamë. Ëh, sa kam mësuar. E pak cilëmin për uh, turizmin, edhe kjo mund të gojë interesante. Nuk e din nëse është përgjigjur ministri Pango apo ka ndërmend që të përgjigjet. Megjithatë duket sikur edhe kjo ka kaqsa gjëra dyshimta, pa dashur të paraqijojmë. Mhm. Mm Uh, 160 milion lek të reja për atë reklamën për një reklamë që do të shfaqet vetëm tek Euronews për turizmin për turizmin shqiptar ka kushtuar prodhimi mm. dhe 160 milion lek të reja pra i bie i bie diku të... 16 mil... Mil... miliard se ai bie 160 milion i bie 1.6 miliard 1.6 miliard fal ok 1.6 miliard atëre lek të vjetra uh, 160 uh, milion lek të reja eh uh, ministri, ministri Pango çin buxhetim i kulturës <gjit> poqë nuk pranon të thotë kush është regjizori, më para punën se kush kush e ka prodhuar, cila agjenci publicitare e ka prodhuar. Un fakti kishte pas atë, ajo ishte lezezshme. Ishte, kram, lezecme, për, ishte e mirë, ishte por e popra por që nuk dihet, e. nuk dihet se sa se se kush e ka bërë dhe nuk e kuptoj pse pse refuzohat të thuhet që filani e ka prodhuar. Ëh uh -huh. uh, ministri Pango ka vendosur me koktë tij që Pro, uh, kanali me ishtë shikuar huaj, është Euronjuzi <të> Jo si e neni Dhe e njëta gjëtashi Bëhet një krasim E kishtë e vizion plus me Macedonin <të> Ezira ka paguar Natyrisht e jeb edhe emrin e regjizorit uh, Nuk e mbaj mënd Një regjizor me bjemer slav Serbën dërsa ishte mm -hmm. Që këpër e kamë Macedonet Ka kushtuar 190.000 euro Dhe është faqur Në 10 kanalet, dhe me thëm CNN, Euronews, Euronews. BBC dhe 7 kanalet të tjera në dërkomtare wow. Po, karifat për Shqipërin du të kënë qënë qënë më të lartë Dërza neve për, për shfashim vetëm në një kanal Po, dhe ishte një, një numër kishik. i caktuar në jeti sëse ishte 50-60 erë 50 shfashim? Se së më kujtohet mi që më, stë, më stëmë në një shqimë Spot shqipur. i mister shëm i minister shëmë Po që ishte një numër i caktuar që shfashishe dhe për sëse në kushimë Këshilli, që... si si po, ky spot i është i lezetshëm, por, ky spot është shumë i bukur. Nuk vjen shumë keq që mungesa e transparencës është totale. Për 1.6 miliard lekë të vjetra. Të tash, çemosh ky spot i vetëm, ëh? Shikoni se sa spotë. Unë kam parë 10, 5-6 spotë të qeverisë. Po. Spotë për rrugët, spotë për këto skandalozet. Në qoftë se na japin neve ndonjë spot dhe një ofertë mirë e transmetuesit? Po, sigurisht. Ëh? Hmm? Atëherë i bëjm thirrje qeverisë që ta konsiderojë dhe Radio Rock-un si një nga mediat që mund ta blejë me mm -mm. spotet televizive vetëm tarifat ne kemi shumë klarta Sivur. për një spot ne marrim uh, 1000 euro për një herë jemi zyrtarisht tarifa jonë më e lartë fakt është liria është shiko jemi zyrtarisht në shitje dhe më që çelëria është ka dal duke bler media le le le, le, le, le, le, le, le. ne koçën aman të bëjmë dhe neve në një parë të byllim gojën poin në 2 mars është 6 vjetori radio sa është 6 vjetori 6 vjetori 6 vjetori radio rock Shumë i shkuqyushëm Aftim do nga vëshë një në këngë Sepse më këndohet The Killers The Killers këthehen në ditas o fil Po, do um. i rrë <laughs> Ah, ok, e dia <laughs> hum. Human, hërtet? Jo Ti kërgën human Po së gërgën vëm spiraling për ty nga fundi Ah, po spiraling për Po, spiraling për Për të sundown Over the Sierra Stranded on the heat wave Burning with desire real E 29 minuta, jemi në fakt pak e nga pak Në fundin e emisionit mm -hmm. e... Sa kështë nga vjenë kur duhet në dajemi? Po, nuk Bore, e ka gjithu mu, njëri Mu asë në bët flasë fara Gjaj gjëzën 069 28 44 36 E, këni marrë vesh? Këni ka qënë mm -hmm. mali mëj lartë Për parë se Të zbuloj e vëresti Për parë se të zbuloj e vëresti Mali mëj lartë në botë Në botë, po Atere, ndodhë uh, edhe kështu Po më lëvisë kjo kufja mua, qërë bëndi, apo për shtu? Po të të një regullë? E kam shumë në regullë Nuk e pagoj dhe mm -hmm. një dentistin I kështë një borç Ky pacienti Dhe a i shkull protezën Nuk e kështë pagoj një 100 euro Dhe i ka hequr protezën Ky ka që në reagimi i pasakonti një dentistin si german Nda një klienteje A i ka shkuar në shtëpin e pacientës Dhe i ka shkullur nga goja protezën Që a kështë e pënuar dhe vend Edhe pse ka kërkuar falje për veprimin, stomatologu 57-vjeçar është dënuar nga gjykata me 6000 euro gjobë. Dentisti kishte deklaruar në gjyq se agresioni kishte ndodhur kur ai kishte humbur qetësinë për shkak të stresit për motive personale dhe profesionale. Gruaja 60-vjeçare u paraqit paraqit në gjykat pa protesë dhe deklaroi se nuk dëshironte një tjetër pasi shoku që kishte pësuar nga veprimi i dentistit ishte shumë i mbarë. Mm mhm. Wow. Jënë të qëtiqëm Njëzit dhe reagimin dhe tjura Okej Tani Qa fali të kërkoj e i Se unë së kuptej Shkojnë shkull për të hezë Po, ajo e kishte 700 euro borg Po mirë për 700 euro Së bëhet një riu Së bëhet një riu për 700 euro Po të e shumë i modhë Se i ka vajt në shpi I ka shkull për të hezën Jo, të sënë këtëmi ka thënë Dëmi ha përshatë 700 euro Apo të shkull për të hez Ehm, mua mund të vako. Filosofi këndoi Grenash. Je bini të duhet, ajë një duhet, ajë një duhet, ju lutem. Prit, as që lërejeni. Është. Një duhet nga Erlina dhe Altini, drejt për drejt bashkë me David Gray. Say the way with me honey. I put my heart in put your hands. Say the way with my honey. Now Sail away with me What, What will be, be, will be, be. Yeah. I wanna hold you my life Unë nuk e t'i gjëjnë më vete, në? Gjënë t'gjënë t'gjënë t'gjënë Jo nuk e t'gjënë uh, Po t'ani I që pare? Ajo të shi Ajo që ndodhë dështë E uh, pani mënd për para se t'i qënë shpikur disjet oh, dhe inqezimet Këndoj në radio Po, këndoj në radio Lëm që pare? <laughs> <laughs> <laughs> ti plërin e t'gjënë vete? Unë t'gjënë a dinis. Ëh, diçka, por jo dash. Gjithashtu, do t'ju tregoj një bashalet, vole pak bazën, më thua. Ishin tre burra, të cilët punonin në një gurore, majë një mali pranë një gremine. Njëri ishte italian, tjetri ishte grek dhe i treti shqiptar. Shumë të mërzitur me gratë tyre, gjithmonë kur hanin drekën, hapnin bukën. Edhe greku kishte musaka, italianin kishte makarona. Ne shqiptari kishte bukën me djath dhe domate. Ta. Ëh, uh, një ditë thot greku tha, "Po pata moussaka nesër, ta. Un do të hidhem nga gremina. Nuk duroj dot më. Kam 6 vjet rreshë ha moussaka për drekë." Më thos dot thoshte do ja thy turik. Jo, do të hidhem, do të friste veten. Italiani thot një të njëjtën gjë. Nëse i hidhësti edhe un do hidhem tha. Po pa ta dije prap makaronata, 6 vjet 30 makarona, edhe un do hidhem nga gremina. Ëh. Mm -hmm. Shqiptari i preku në sedër nga vendimi i dy tjerëve, thendon në se nëse edhe ai ka bukën me djathë dhe domade, do të flaket edhe këtu nga gremina, <laughs> di afund jetës, nuk dërohet më. Në njëta drekë drejt të haj me mirë dhe, të dësesh. Dhe tenismen ve dhe ora drekës varin këmbët atje buz greminës, ai varin këmbët dhe hanin aty ulur. Hap greku Ato bukën e vetë, Musa ka... Hidhe Do hidhe, më thamë Mjërbash, më të që nërë Edhe italiani kështë makarona Edhe shqiptari kështë bukë me tjathë e me tomathe Qitë të tre e gëdhëndin atjen gurë Me që ishin gurore Tho, ne o hodhëm sepse kishim të njëtën bukë për ditë, për drekë Edhe, hidhe, dhe vdesim Ndodhë funerali, varrimi i këtyre të treve Edhe, thotë Grekja Po të më kishë të thënë të se, se i bëja një <laughs> A i bëja në i pajdhaqë, a i bëja në një tjetër, këshu, ta... Tëmë kishe thënë, ta, po nuk tha, ta... Gjusën klafje, ta, suankua kur, ta... Čau për Jorgon... <laughs> Edhe italiane, për italiane, uh, ta, tëmë kishe thënë, ta... I bëja pizza, ta, i bëja njoki, ta... I bëja lasagne, ta... Për Paolo, ta, po Paolo, ta, kësh suankua, ta... Qyshtja bëjën, ta... Edhe shqiptarja, për mirë ju motra, ta... Për buri im që e b <laughs> Dhe qauda jo për muha remin <laughs> E, mund kështë që ndë e kosta E, mund kështë që zimi E kështë E bëjnë bugën vetë Po nuk dinë që të bëjnë dryshe Më mm. të <laughs> thimë të <ta> ambilim këtu <laughs> E jemi, jemi, jemi qikë shpejtë Këma yeah, kemi Këmi këmë, për shakam Qa këmë kemi? Resolat Apo të fusë të për Këmë Avi Mendou gjatkohës që janë duke trans. Jo monolog Altin. Altini u flet me veten. Po kë u pëchë? <laughs> Kush jenta? Rima. Riman rima. rima, pa pa. Rima, okay. rima, grieta, rima, ta përcenit më, okay, krijata e gjenerat e djegusit. Radio Rock 50 <laughs> comes a special announcement from 104.6 FM Radio Rock Did you know that listening to this station can cause your brain to explode Yep you can have a brain explosion And now that you've been legally warned you can go ahead and listen until your head blows up Yeah have a microphone you Have a microphone Mik te kindi u transmettu ta shtey përshëndesim turin këtë avëllin e fundit. <laughs> Ka ardhë dverin e në <nxet>. qëtë. <laughs> Ti u verën. E ja tini, doja që të të shëa në dishtëka që më bërë shumë përshqypje nga lejmet që uh, po lezoja. Në shtetë dë bashkuarat Amerikës eksiston një fond bëmirës, një organizat bëmirësie e cila qëhet Musicians on Call. Mm -hmm. uh, po, jemi shumir. Qërë uh, ndodhë është që kanë menduar që Ata që ndodhen në përspitale, pacientët e smurë, ndodhen në një gjendje shpirtrore, ndo një herë edhe të rëndë, të vështirë, të mm -hmm. frikësuarë. Qëra mund të ngrinte, disi, nga nga shpirtrore, do t'ishte një koncert bëmirsie mm -hmm. që ndodhe në spitalë. Dhe që prej vidit 1999, pra prej ditë vjetësh, është formuar në kjo organizat, e cila organizonë koncerte, live, që ndodhen në përpavionet e spitaleve. Vinë atë atje, me veglat e tyre mm -hmm. dhe luajn uh, Kevin Bacon, shumë aktorë iniciativë që ka mm -hmm. edhe një uh, bashkëvllajë neve Michael Bacon janë iniciatorët e kësaj nisme. Ata kanë një grup muzikor, aktori Kevin Bacon është edhe muzikant ndërkohë dhe kanë organizuar qindra koncerte ndërkohë në spitale të ndryshme në shtetin e bashkuar mm -hmm. për pacientët që ndodhen të shtruar me pjesëmarrjen e shumë shumë artistëve të njohur, të mirë, për shembull Çinga uh, John Mayer, uh, Gavin DeGraw Avri Levine uh, Kelly mm -hmm. Rowland mm -hmm. Ka marrë pjesë James Taylor Paki njërë këtejnë në Shqipri Por gogja i madhë Vituar e dhe Shmimin Grammy Thotë uh, Njëri nga këta Thotë Unë jam i sigur Njëri nga pacientet Thotë jam i sigur Që një koncertit tjil Ma ka shpëtuar jetën Sepse Ndodhë një lidhje Shpirtrore E drejt për drejt Me dis forës time Njëri nga pacientet fizike dhe forcës për të përballuar një smundje. Mm -hmm. Dhe tani ndodhet uh, në shtëpi, Shëndosh e Mirë si molla, por ka qenë në një koncert ku Everyliving ka ardhur dhe i ka kënduar te kokë krevatit. Ah, është shumë e ja? bukur. Jo, vërtet iniciativa është shumë e bukur. Kështu që neve për pacientët shqiptar. Jo, ne për nuk. Ne do ikim të këndojmë te kokë. Ne punojmë koncerte për Shëndosh Mirë ato, kupton? Jo, por ja. do të shkonim të bënim për shembull sikur ta bëni një emision një ditë në At një way. pavion. Të nezmë do i ishim të gjithë të shtruar atje. Që kurcet sta Filokovu. Dëgohet mikrofon duke etur. Tjus këtu jetë. Jam sta Vilokovu. Përshëndetje Turin. Përshëndet Turin qirkët e ulin në fundit. Atëherë, e mbyllim për sot emisionin. Po, kemi qenë rehat fair. Kemë kaluar 3 minuta, do të kemi sot u bër edhe karaqose. S'e kisha bër ndonjëherë, po më pëlqeu te më spëjtën. Do të bëhen Çilia, pam. Ato që sabonë Perindi. Do ta mbyllim me një Barcelona. Nuk e gjeten dot se cili ka qenë mali më i lart para se të zbuloi Everestin apo do të themi? Jo, jo nuk pa themi. Cili ka qenë mali më i lart para se të zbuloi Everestin? Të vuajn. A e dini? Dëgjues? Ora, s'kan fare ndonjë gjeografia? Hm? As. Ha Blendi Blendi. Duhet mendohen pak. Duhet mendohen pak. Ha Blendi Blendi. E kam e kam me një bjonde, kjo ka ndodhur vërtet me siguri. <laughs> Por uh, avioni që <laughs> nisi dorë të ndon, <nisit>, po. <laughs> avioni Tirana-Londër, ë, uh, ka dy klase, mm -hmm. klasën e parë dhe klasën e dytë. Ata që paguajnë më shtrenjtë rrinë në klasën e parë. Një bjonde nga Tirana, ë, mm -hmm. vjen dhe ulet në klasën e parë, mm -hmm. megjithse në fakt kishte marr bilet për uh, ekonomin, po, klasën e dytë. Dhe shkon në kjo angleska, stewardesa dhe i thot, zonjush, ju thot, bileta juaj është për klasën e dytë. Ju lutem thot shikoni dhe uluni aty mbrapa. Mm -hmm. Ua, ta kia un jam bjonde, edhe jam natyral e tha, jo lyr, tha, tiran, tha. e lëyrta. Jan të ralla në Tiranë këto. Janë bukurza dhe po shkojnë në Londër. Kështu që tha, më lërë hata se e meritoj klasën e parë. Mirë, ja, argumentuar vajza. Duhet thonë. Stewardesa u jetë një çik ngushtë sepse nuk ishte pritur një përgjigje të tillë që ti je bjonde nga pa. Tirana e bukur dhe, dhe, dhe seksi. Gjithmirat mbledhroni. Duke shkuar për në Londër, uh, atyre shkon dhe i thot uh, pilotëve që i thot uh, kapitenit, kam një problem të tillë. Njësh ja, pegon dhe ngrihet vetë kapiteni Kaleo e lën tims pilotit. Unë i thotë i përshpërit në vesh diçka bjondes. Dhe kjo ngrihet, uah, thotë. Siç më tha tot. Çështë ky turpi i madh kështu dhe vetë shkon ulet pikërisht aty në klasën e dytë ku e meritonte. Gjithë gjës kjo. Çfarë i ka përshpëritur në vesh kapiteni bjondes? Kapiteni. Ai <laughs> the e pyet Stuart Desai fallet. Atë çfarë i thënë ta si e bindën? I thashta që klasi i parë nuk shkon në Londër, i thash. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, ishte shumë e fort Oke, kemi ardo këshur në fund programit Ju përshëndes që të gjithve të dashur Digjues Ju përshëndes Të dashur miqë këtu, Vlerinen, Altinin Unë kam zidhë një mënyrë të veçant Për të përshëndetur sot Se si kurse Thot një figur e re fringofare E sa po hyrë në politik Falemderit që e gzistone Wow Wow okay. <laughs> Ktajan Planet Funk Who said The German Acer <laughs> Ciao Ciao But I'm stuck in the UK Dita zë filë Me më gjestë të nderuar të gjues Po të gjoni dita zë filë është programi për ditëshëm në Radio Rok Ora është 8 e 7 minuta Në poleta Zjodën të kishin uh, Le themi një grevë <gjoh> Grev seksi me burët e tyre. Nuk do kryonin shërbimet e tyre martesore. Shërbimet martesore. Si, si, si që kuptova unë. Dukën <laughs> si kur mëshkën të apële talë, nuk që nga në ishtë mirë. Greva të <laughs> për tërësa. Uniforma. E ushtërisë gjermane. Ka qenë sexy. U, sepse i tërje. Ta ta bajmë kështu, ta ta bëjmë ashtu. Po ti pat në dhonët brandë. Me qizmet, me tjatë atë qizmet. Kërëp të për të për të për të për të Në pa harroje pra, se s'kam më belly dance për ty Nuk kam më belly dance për, belly yeah. dance për mua Së pak të njënë Pakistan Në <tër> 104 Në <tër> 104.6 Megahertz